І від житнівки німецький лейтенант. Страх. Ось що може зупинити опір цих дикунів. Тільки страх. І тепер ми будемо безжально винищувати, спалювати всі села, де буде щось подібне. Цих аборигенів треба привчати до покори. Якщо щось подібне трапиться у вас, то ми завжди готові. Він говорив так, ніби йшлося не про спалених людей, від малого до старого, не про знищене безневинне село, а про купу соломи що випадково загорілася у полі. Звірство, вчинене раз, розбудило у цьому воякові хижого звіра, якому знову і знову хотілося повторювати те, від чого у нормальних людей ходонула кров у жилах. Та й вочевидь не тільки в ньому, але й усіх, хто вчиняв такі злочини. Їхня жорстокість переступала всі межі і норми. Левко ледве відійшов додому і зразу ж звалився, як підкошений. А вночі у вікно несподівано постукав Платон Репета. Партизани цієї неділі, точніше в ніч на понеділок, збираються зробити наліт на управу у Старолісах. Левко має допомогти. з вечора підпоїти німаків, всипати у пляшку з горілкою спеціальний порошок, який він йому приніс. Про всяк випадок вивезти з ладу їхні мотоцикли, щоб ніхто не втік і допомогу не покликав. Левко сторопів. Знищити оцю жменьку нацистів у селі – не проблема. Це якраз плюнути. Скільки там тої сільської управи? А що буде з селом далі? Адже після операції на зачистку старолісів кинуть сотні солдатів вермахту, Розповів про почутив день. Це не просто погроза п'яного німця. Таких стартих з лиця землі сіл уже близько десяти, лише у їхньому районі. Окупанти скаженіють – і тільки й чекають приводу, щоб палити й вбивати. Може, краще якось виманити їх із села і десь подалі від старолісів? Теж мені військовий стратег знайшовся. Тебе хтось питає, що і як робити? Ніхто. Отож немалий дурниць, відмахнувся Платон. А село повинне підтримувати тільки нас харчами, одягом, реманентом, медикаментами. Поки що ж, як нам стало відомо, звідси більшу допомогу мають бандерівці, ніж ми. І ніяких податків німцям, що вони після операції надумають. Поживем, побачимо. Але буде так, як ми вирішили. Крапка. Платоне, але ж це правда, про спалені села. Хіба тобі не страшно за своє? Хай твій комедир не тутешній, але ж ти. Ти ж тут усіх знаєш, ти виріс тут. Це ж усі староліси будуть поставлені під удар. Є наказ, і його треба виконувати. Командування вирішило переходити від поодиноких диверсій до активних дій, що під ногами у фашистів земля горіла. Як ти так переживаєш, візьмемо твого старого до лісу. Своїх я давно заховав у надійне місце. А інші люди, це ж свої. Хто свій? Може, ота твоя шляхтянка під горою, на яку ти ще малим запав? То я тобі ще коли казав, забудь, батько Контра і вона... Яблуко від яблу ні, далеко не відкотиться. До пори до часу ми закривали на це очі, але тепер, знаєш, Левку, це війна. А на війні трапляється, люди гинуть. А от накази на війні не обговорюються, а тільки виконуються. Та мене до стінки поставлять, якщо я зірву операцію. Левко так і не заснув до ранку. Тільки стояв по віки, перед очима поставала палаюча церква. А в ній батько, тітка Мар'яна, Вишенька, Ольга, отець Петро, Грабариха з малими онуками, сусідка Ганна, баба Мокрина, баба Юхимка, дідка Рась, Господи, що ж йому робити? Сказати німцям – значить стати зрадником. Та й не обходять вони його, хай би їх усіх до одного. Зробити все так, як наказав Репета? Погубити село? Як після того жити? І навіщо? На сході сяйнула денниця. Разом з нею у його палаючу голову прийшла і думка. Про місце перебування українських повстанців він тільки здогадувався. Ще з часу тієї нічної розмови з Юстином спілкувався з ними за посередництвом старого Прадуба за лісниковою хишкою. Іноді приходив хтось із савошових хлопців, якщо потрібно було передати ще щось, крім інформації. «Як їх знайти? Це не старий ліс. Він там не зорієнтується». Занести грибс у звичне місце? Хто зна, коли до нього навідається? Не На кожен же день зв'язковий приходить. Може до жінки Савушевої зайти? Та чи повірить вона поліцаєві? Ну хай не вірить, а він їй і говорити нічого не буде. Скаже тільки, дуже треба і то негайно, щоб хтось до нього навідався від її чоловіка. Мовляв, так і так. приходив той, просив у разі чогось серйозного повідомити – От таке серйозне і сталося. А там, може, хай Юстин сам вирішує, що робити. Йому відніше. Якщо він також поважає, що краще знищити управу. Але ж село. Це ж і Юстинове село, яке підтримує його хлопців і хлібом, і одягом. Може, йому вдасться домовитися з партизанами і обійдеться без крові. Українці ж і одні, і другі. І там, і там є люди із села». У ніч з неділі на понеділок Староліси розбудила стрілянина. То повстанська чота Юстина Савоша перейняла в лісі загін червоних партизанів. Окупанти не зразу кинулись на ту стрілянину, чекали підмоги. А коли рота жандармерії і поліцаї з районного відділку дістались місця бою,